Biografii. Memorii. Biografia unei capodopere. Proza fantastică a lui Ile Caragiale. Dragul meu, ale cu urechea! Când am să mă întorc în țară, am să vă citesc un volumaj de povestiri inedite, fructul vegherilor mele de o iarnă, pe care nu le-aș da pe tot ce am scris până acum în viața mea. Volumajul de care vorbea Ile Carageale, și anume Schițe Nouă, avea să cuprindă pe lângă proză istorică și snoave, și câteva din cele mai izbutite povestiri fantastice ale scriitorului. Povestirea Chiria o adevărată novelă istorică, așa cum a definit-o Garabeti Brăileanu, care începe și se sfârșește cu episoade de basme. Calul dracului, una din cele mai perfecte povestiri scrise în limba română după aprecierea lui Tudor Vianu, o lume de simboluri adânci într-un cadru de natură, amintind pe cel al feierii lor lui Shakespeare. Basmele, făt frumos cu moță în frunte, mama, partea poetului, precum și snoava na tinească pastramă trufanda. la care se va adăuga în volumul postum povestirea Abu Hassan, transpunere în lumea feriei orientale a unui tip de mahalagiu român în care orientalismul e un balcanism la linia munteniei. În această povestire, exprima sintetic George Călinescu, Halimaua a fost localizată în același chip cum și vor împământeni Noul Testament. Toate aceste proze marcau o schimbare evidentă în opera scriitorului o evoluție de la tehnica dramatică la epic. Și iată cum, în epoca maturității, atunci când satiricul și realistul Ile Caragiale părea că își dăduse întreaga măsură a capacităților sale scritoricești, asistăm la o aparentă schimbare la față, la ivirea unui scritor romantic și fantastic care încearcă o insolită aventură livrescă, rătăcind prin grădinile suspendate ale feriei și pasmului de tip oriental. Dar dacă vom analiza mai bine opera ilustrului comediograf, Vom vedea că, de fapt, e vorba doar de o altă fațetă a talentului său multilateral, pentru că rădăcinile prozei sale fantastice se află în germene tot în opera caragialească. Am putea să afirmăm, deci, că există o continuitate în opera marului scritor, admisând cel mult o înclinare a balanței în ultimele lucrări de proză în favoarea romanticului fantastic. De altfel, dacă ar fi să preluăm simbolic o fabulă lui Caragiale între două povețe, cel mai bine și-a definit această dualitate însuși autorul În mine și-au trăit veacul doi spiriduși Când am ascultat pe unul, totdeauna am trăit nostalgia drumului indicat de celălalt Deci, pe de o parte, realistul și satiricul din comedii și momente și schițe Abilul mânuitor al dialogurilor Și pe de altă parte, epicul din nuvele și povestiri care înserează fantasticul în cotidian și dizolvă terifiantul în comic. Iar dacă ar fi să încercăm o apreciere valorică, conchide Pompiliu Constantinescu asupra scrisului Ionu Caragiale și a locului pe care acesta îl ocupă în literatura română, Ion Luca Caragiale are suficiente merite să treacă în prim plan și prin geniul lui narativ de povestitor pitoresc și lucid, evocator de neliniști cristalizate în material fantastic, nu numai prin cel dramatic, când e obște recunoscut. Berlin 1908. Nu știu ce am. Am căzut în patima povestirilor, cu mare pornire. Scriu, șterg, iară scriu, apoi urmează din nou periatul. E, ce să-i faci? Un scriitor trebuie să fie onest cu arta și cititorii săi. Am terminat un bazm, făt frumos cu moț în frunte, o prelucrare după richei a la hup, de pe Pe semne că bazmele astea, ca toate bunătățile lumii, nu sunt atât pentru nepătrunzătoarea vârsta copilăriei, nici pentru vârsta tinereții, când omul însuși e erou de bazm, cât pentru vârsta bătrâneții, când a ajuns omul să se pătrundă, că nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici mai adevărat decât frumosul. A fost, odată ca niciodată, o împărăteasă tare, frumoasă și voinică. Și împărăteasa aceea, când i-a venit ceasul, a născut un prunc atât de slut la chip și la trup, atât de pocit, că nu-i venea nimănui să-l socotească faptură de om. Dar când s-a născut el, ursitoarea lui le-a spus împărăteasei și femeilor din case. Merge! Merge bine! Mi-am comandat pe Andersen complet în franțuzește. Ce să-i fac? Am căzut rău în patima povestirilor. Cred că n-am să mai scriu teatru. Zice că odată, acum vreo sută și nu știu câți ani, a dat poruncă Dardarot, împăratul iadului, să se adune dinaintei Diavoli de la mare până la mic, unul să nu fie lipsă că îi scurtează coada și îi lungește urechile. Și dacă s-au adunat ei cu toții, împăratul s-a tras de țăcălie scrășnind strașnic, a tușit de apărit jețul, a holbat ochii la ei și le-a zbierat așa, a furisiților. I-am propus lui Zarifopol să organizeze o șezătoare literară la Leipzig, ca să le citesc acolo o nouă povestire, Kir Ianulea. După șezătoare să se pregătească și o țiră de petrecere. Că în viața noastră scurtă, nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum spun câțiva înțelepți, unii ursuși și alții fățarnici. În sfârșit, Caragiale lucra. După o perioadă de tăcere, în odaia de lucru, cu Cobajuri Verde s-a aprins arzând zi și noapte. Perioada berlineză, atât de mult comentată, Perioada când apar de fapt majoritatea producțiunilor cu caracter fantastic marchează acea schimbare tematică de care vorbeam la început și al cărei sens rămâne încă în disputa exegeților operei caragialiene. Un caragiale dezamăgit de realitățile epocii sale și care se refugiază în lumea basmenilor autochtone și a feriilor orientale. Un exilat la Berlin măcinat de nostalgia dorului de patrie. Era evident sub influența lecturilor din scritori moderni, mai ales din Anatole Franz. În sfârșit, în absența tipurilor, a miticilor, ioneștilor, popeștilor, pe care îi vedea sau mai bine zis îi auzea prin berării sau pe străzile Bucureștilor de la începutul secolului, Caragiale redescoperă atmosfera copilăriei prin rememorarea basmelor, a snoavelor auzite de demult. Pastramă Trufanda este rodul unei astfel de rememorări. Anecdota o știe de la Kirștefan, Ștefan, staroste de bărbieri pe vremuri la ploiești. Indiferent de locul unde își plasează acțiunea, atmosfera povestirilor fantastice ale lui Ion Luca Caragiale este profund românească. Personajele transpunere în lumea feriei a unor tipuri de negustor, mahalagii, târgoveți, toți neaoși români, vorbind o limbă cotidiană sau ușor arhaizată. De aici și unul din principalele efecte comice ale povestirilor. În sprijinul acestei afirmații, putem cita chiar vorbele autorului, definindu-și lapidar arta. Am spus-o... Și o voi mai spune cu toată ființa mea. Eu nu scriu decât din viața noastră și pentru viața noastră, că ce alta nu cunosc și nici nu mă interesează. Iar în legătură cu sensul schimbării tematice, cea mai veridică explicație mi se pare cea formulată de Silvian Iozifescu. Incontestabil. Tehnica dramatică din nuvele și din momente a evoluat spre epic. Dar nu aceasta explică schimbarea tematică, Preferințele pentru evocarea istorică, snoava orientală sau basm. Raportul ei invers. Temele istorice sau fantastice nu puteau fi tratate în ritm de scenetă. Iar temele noi erau cerute de situația scriitorului, de raporturile dintre scriitor și societate. În acest sens, proza fantastică a lui Caragiale nu reprezintă un refugiu idilizat, ci o compensație. Iată de pildă, în Hanul lui această novelă de o factură cu totul insolită, cititorului este la sfârșit interzisă posibilitatea clarificării. E un joc de a uitel nuie cu elementul supranatural. Așa cum remarcă foarte bine un comentator, grația mereu proaspătă a lucrării se sprijină în esență pe un echivoc insolubil. Un sfert de ceas până la hanul lui de acolo până în Popește de sus. O un băestru potrivit, un ceas și jumătate. Acum sunt șapte trecute. Îl mai târziu, până la zece, sunt la Polcovnicul Jordachii. Hanul lui Mânjoloai a rămas așa doar cu numele. Acum e în Joloai, Omul a murit de vreo cinci ani. Mânjoloai. Bravo, în femeie. Oamenii vorbesc fel de fel despre ea Eu nu mai știi ce să crezi Vorbe ciudat Apoi, mă mânjăloaia asta e femeie, nu glumă N-ai văzut? Cât răia erau plini de datorii Era cât pacea să vândă și hanu. A, Așa, așa, așa e, Și după ce a murit omul ei ce-a făcut, ce-a adres, că s-a pus iar pe picioare. A plătit datorile, ba, mai ridicat și un graj de piatră. Uite, dar de unde bani, de unde bani? Păi asta de unde? Unii zic că o fi găsit o comară, dar mie nu-mi vine a crede. A atunci, Stai, stai să-ți mai spun una. Acu un an, au vrut să o calce hoții. Unul din ei, mai voinic, s-a apucat să-i spargă ușa. Și când a ridicat o și a dat cu sete, Odată sau s-au a picioarele și a căzut la pământ Mort Mort? Așa cum spun Fratei s a dat să vorbească Dar n-a mai, mai putut A muțit mai minune bă, Și atunci ia ca și mânjăloaia că iese la fereastră și începe să strige Hoții, hoții Și chiar în clipa aia trece pe acolo pomoșnicul cu patru dorobani scălări bă, hă -hă, hă. Și i-au prins pe mut cu frații s mort în cârcă da, da, așa a fost Dar eu zic că e ceva necurat aici Cum în jăluaia Adică, adică? O fi făcând farmice! Ciudate vorbe de nu mai ști ce să crezi Dar iată că se zărește hand Și lume multe Chirigii s-au adunat în jurul focului. Duc cherestea la bale. Trebuie să fie pârziu. Am să opresc numai o țâră să-mi ceva și să mă încălzesc. Să nu vână, Bine ai venit! Unde-i cucoana amarghioala? La cuptor! Trebuie să fie mai cald acolo. Ia calo și ai grijă să-i niște grăunțe la graște. Îmi Hai, zi, hai, da. hai rău, Bine, te-am găsit, coana Marghioală! Bine ați venit, care Mai s-o fi găsit ceva de mâncare! E, pentru oameni de omenie ca și la miezunoții! Ia, i-așezi unde vrei! Ba, mai bine nu, o să te servesc în odaie! Petico! Da, cu coana. Ia, leargă și pregătește ceva de mâncare Hai, pe jo! Nu vezi că avem oaspeți de seamă? Poftește, poftește, Coane, poftește Dar fie că frumos ai aranjat-o asta cu asta, Marghioală Ce eu? pat, ce perdeluțe, ce perez, ce tavan Albe ca laptele mm -mm, Și un miros de mere și gutui Îți place cu Coane? Și cald ca sub o aripă de cloșcă Mai că ți vine <laughs> să nu mai pleci Dar de ce nu vii mai aproape, Coană Marghioală? Uite, stai aici pe pat, lângă mine Coane! Așa, așa mai să te iau în braț, Ei, Stai, coane, la... n-ai de lucru, da? Frașnic ochii ai, coane, marghioliță Ea nu mai mă încânta Mai bine, spune ce să-ți dau dăm dă ce ai dumneata Zeu, da dacă te aude socru Care socru, de unde știi? Dumneata, te gândești că dacă te ascun sub căciulă Nu te mai <gânt> vede nimeni ce faci? Nu te duci la polcovnicul iordache Să te logodești cu fata mai mare? Lasă, lasă, Coane Margeoala cu dumneata, îmi place Ca ai niște ochi și o carne tare ca piata <gânt> Ce-a fost asta? Ei, nimic, a furisit de clotoi Zic, afară mm. Ce te-ai sferiat, Coane? Mm. E, din atâta lucru, a deschis vântul așa a stins lampa O aprind decât să caut chipriturile Lasă, lasă, e mai bine așa, e mult mai bine Coane Margeoala Intra. Hai, gata Ia poftiți, ia poftiți cu coane, gata, masa mm, Rață pe varză, n-ați de purcel preziți. Și am scos și o jumătate de tămâioasă ia Foarte poftiți. bine, foarte Poftă bine bună, coane Mulțumesc, dar... Ce, ce s-a întâmplat? Icoanele, unde e, le țin? Icoane. Știi când ma așez la masă? Dele focului de icoane de a prezesc carii și păduchi de lemn Aha. Cocoana. Ia povestește. Cocoana, cocoana. Ce Dumneavoastră, stați de vorba aici și nu știți ce e afară. S-a pornit un vânt de sus prăpăd. Vai, de mine, E aproape ceasul 11. Uite, domnule, cum trece vremea. Huci și întocate calul. Băie, pui. Haide, nu mai sta. Până termin masa să fie înșoat Am înțeles. Ia păftește, păvtește. Ești prost să pleci pe vremea asta. Mâi de noapte aici, și pleci mâine pe lumină. Nu se poate. am înțeles. Să fi pusul cica la Ce Spui? E vi mare, s-ar putea să te rătăcești Nu-ți fă griji, drumul campa. Atunci? Cât am de plată? Ei, nu e nicio grabă Îmi plătești când treci înapoi Îți mulțumesc pentru găzduire cu Ana Marioală și sărut ochii Ia stai, stai o clipă Ia-ți căciula Era să o uiți Așa, îmi bine pe cap Așa Acum, umble sănătos Vii la drum. Vii! Am făcut bine, copii. Să-mi dețește Și frigul ăsta împătrunde în oase. Îmi îndeață pulpele și brațele ciudat. Simt o ferbințeală la tâmple și îmi pupuie în vechi. Die! Vii! asta mă strângă de cap ca o menghine. mi și cale! Calul, ca e beată, se împlăcește mereu di, Di! hai o dată, di. mai vreau nu Di, De ce te-ai oprit, Di. Ce-o mai fi și asta O măgâldeață mică sărind și țopâind De asta s-a oprit calul S-a speriat de arătare Ce să fie, o fiară e prea mică E așa de beznă că nu văd ah, O căpriță, o căpriță neagră Aici merge, aici se-ntoarce. Țar, țar, Sa! țar, vină aici, așa, să te punem de sagă. E, eh, eh, stai, stai ca să mă răstori. Brr, brr, brr. Unde fugi așa? Unde fugi? nebuni de tot harna sara Sare peste groc, peste mușuraie, peste bușteni, aleargă ca un smitiț, O să-mi trângă gâtul. Nu vrea să se oprească și luna. Eu merg la deal luna trebuie să fie în spate Și când colo e în față Atunci sunt două luni pe cea. Nu se poate Îmi rătăce grâni Merg la bale Doamne, Dumnezeu reu Iedul nu mai e în desangă Iedul... Tiu, te toaca duce te pe pusti. Cine-i acolo? Om bun, Gheorghe Nătruț, care păzește la cocin. M-a trântit calul S-a luat la sănătoasă Mă rog, frate, Gheorghe, unde suntem noi aici? În Hăculești. Uite colohanul hanul lui Mânjoală Hanul? rătăcise se vreo patru ceasuri cu Iordache Când am dat să intru în odaie Ietul Nu mai spune, frate? S-a dus frumușel sub pat să se culce Coana Marghioala Mă aștepta cu lumina aprinsă, de parcă ar fi știut că să mă întorc. Uh -huh. Și am rămas. Și aș fi stat poate mult și bine dacă nu veneai din să mă prinzi cu oamenii și să mă duci legat la un schit de munte. Uh -huh. Bea că se încălzește vinul. Am ieșit de acolo păcălit și m-am măsurat cu fata dormitare. Ce mai fi făcând cu coana margheală? N-ai auzit? A ars până în pământ hanului mănjoale, îngropând o pe marghiolița sub un morman de <gângânt> Matra cuca. eu cred că atunci ți-a făcut farmici în fundul căciului. Hei, și tu, Da, Da, da, da, da, e așa cum îți spun. Iar uh, cotoiul și iedul erau tot una, adică dracu. O fi fost, dar dacă e așa, dracu te duce, se vede și la bine Întâi te dă pe la bune ca să te spurce și pe urmă știe el unde te duce Dar dumneata de unde știi polcomnice? Asta nu-i treaba ta, asta-i altă căciulă Pornind deci de la un miraculos de natură populară Caragiali realizează la hanul Mânjoal o atmosferă cețoasă un clar obscur presărat cu semne magice, toate având ca scop împingerea realului într-o zonă incertă Caragiale se desparte de cititori cu un zâmbet misterios Părând că nu vrea să-și asume nicio răspundere El s-a făcut doar un simplu mijlocitor între tânărul care își dea până amintirea și noi Pentru a ne atrage atenția asupra primejdiilor și avatarurilor ispitei Și mai mult decât atât Pentru a aduce un elogiu erotismului Acelei izbucniri, a simțurilor, a instinctului vital, a bucuriei de-a trăi. Așa e, dragii mei, așa e. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă. Să fim cuminți, sănătoși și veseli. Și să petrecem, că și petrecerea e ruptă din rai. E, hanului mânjoală! Dacă ați ști în câte ape m-am scăldat cu hanului mânjoală, ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferăcătură, de ritmul vorbelor... Așa că în toate și în literatură se pretinde o cinste profesională și un prestigiu de atelier. Așa că voi bucurați-vă, iar eu am să mă plimb o zi și apoi am să mă pun la lucru pe prânci cu povestirea. Cu basmul simbolic calul dracului, granița dintre real și fantastic este total abolită, faptele petrecându-se într-o atmosferă pură de magie. Era odată, la marginea unui drum umblat, o fântână și lângă fântână, jos, cedea o babă ghemuită pe niște zdrenți de cergă și morfolea în gingii un crâmpei de covrig muiat într-o năstrapă cu apă rece. Când vedea drumeți, ori pe jos, ori călare, ori cu carul, lăsa baba covrigul din gură Îndindea dreapta și se milogea, nu numai cu vârful limbii. ți ceva, ce, milă și pomală, mai culiță, de obiată păcătoasă, fără putere. O să-i mă. Bă, da, prostă, miculiță. Dumnezeu drăguț să primească. pomană, oameni buni N-am babo, n-am nicio para la mine Dar o să-ți dau altă dată Crede-mă, mm. bătrânico O să-ți dau că mă întors spre seară mm. Crezi, măiculeță, crezi Umblă sănătos Încet, încet pe s-au împuținat drumeții Tot mai rar și mai rar până n-a mai trecut nimeni după asfințitul soarelui, când s-a arătat și luna la răsărit. S-a înfășurat baba în cerga ei, și-a pus traista căpătâi și s-a ghimuit de-a cu spatele la lună să nu-i dea lumina în ochi. Tocmai mai bine de dormit. Nici prea cal, nici prea răcoare, de vânt, nici suflare. A uzea cum țrăiau și forfoteau gângănile, și cum apa gârgăia afară din ghizul fântânii prin te Că așa e apa, ca viața omului. Numai atât că viața curge cât curge și pe urmă stă. Dar apa curge mereu de când lumea, și cât lumea nu o să mai stea. Și abia închisese Baba ochii când îi se păru că au de pași de la Deal prins pe partea apusului. Faceți-vă milă și pomană, măiculiță, de obiată păcătoasă, fără putere Bună seara, băbuțo! Dar n a adormit încă? N-am adormit, măicuță, că n-am somn, vai, de păcatele mele Apoi o să stau un pic cu matale, că stau Da da, De unde vii, dumneata ta, liță de întârzii așa la drum? De unde vin eu? E, vin de departe de -departe. Da, de departe. Da. Și, și unde te duci? E, Unde să mă duc eu? Mă duc de, -departe, de -departe. Da, da? Cum te cheamă pe dumneata Pe Kindel. Da? De ce ani ești? Că te văd cu de tot Merg pe 17! Aha, da, părinți Și frați, surori, Nu, nu, că am fost copile pădat. Da. Dar ia ascult-o, babo Ce mai fi descusând așa? Ce-ți pasă Dumitale? Păi cum adică, tele? Păi știi că-mi place? Nu trebuie să știu și eu ce pramatie de călător primesc noaptea în gazdă. Au un leu de bună gazda, a să noroc. Apoi, dacă ești gazdă, dăm să mănânc, să-mi potolesc seta De ce nu-ți spui? Ia! Ia, ia și trage în fălci Ia uite, costiță de purcelă Păi s-au îndurat oamenii de mine Ia uite, uite și un clondiraj de rachiu de izmă Ca doar n-o să bei apă după lucru gras că ți se-a plinat Da multe mai știm, Păi știu, firește că știu Că până la vârsta asta n-ai fi trecut ca câinele prin apă ei, hey, fă meu Dacă aș ta să spui cine sunt eu Înțeleg, înțeleg Dar da, las, altă dată Acum eu zic să ne culcăm Că e cam târziu și stare obosit a, Păi să se culce cu e somn a, Că mi s-a speriat somnul de tot Păi atunci eu mă culc Vrei, vrei să spun un basm Ca să dorm mai bine? Spune, spune, spune Păi a fost odată un împărat și o împărăteasă Bogaț nevoie mare, putreți de bogați Și se tot rugau la Dumnezeu să le dea și lor un copil Măcar un copilaș A, -a. A dormit Și nu știu, dar parcă, parcă e ceva cu flăcă. ăsta să văd eu mai bine Să trag un pic cerga de pe el Are coadă Și două cucuie-tare în frunte cu... Ca două cornize Am înțeles E necuratul Necuratul Scoală-te, scoală-te, mi ai fost! și babu, ce vrei? Să lasă că-ți cunosc eu meșteșugul. Hai, hai, hai, scoală-te să ne plimbăm. Asta, te baba asta, prate, nu vreau Vrei să mă tragi pe sfoară, tu pe mine? Păi să o odată pe frate, tu Aghiuță să spui el cine sunt eu. Hai, scoală, scoală că te plesne. Apoi, dacă vrei să ne plimbăm, să ne plimbăm. Mi-ar place și mie să mă plimb pe lună, dar nu pe jos. Da, Călare! calare. Mă Că și-o pornim Uite ce, ce lună e Uite lună A, dar nu-ți e rușine află ca o zdravă în floarea vârstii Și te bucuri tu la obiată și o de bătrână ca mine Fără putere E, rușine, e, rușine, e, rușine, asta e Dacă poftești bine, dacă nu Lasă-mă să dorm, lasă-mă Hai, hai, hai, scoală Scoală să vedem ce putem face Ia să, să, să să nu cumva să te lași greu. Ah, Ai așa. așa. Oh, așa. Apucă-te numai bine A, Așa. Cu amândor, mâine, -a A, așa. Meu. A, așa. Hai de după Așa. Așa. Așa. Cum a luat-o prechindelă pe babă de gât, odată s-a scuturat bătânele strențe și s-a prefăcut într-o femeie tânără și frumoasă ca o zână, fiindcă baba asta era o fată de împărat care se dedase la știința a farmecilor și vrăjitorilor și pentru păcatele ei fusese blestemată să se preschimbe în bătână cerșetoare. Și să nu ia în ei de mai dinainte, Decât când o păcăli pe dracu, Ba încă și atunci, numai în vremea nopții. Și au început să plutească ușor, din ce în ce mai repede, Alergau ca vântul de parcă n-atingeau pământul, Iar părul ei, bălai, i se despletise, iar în lumina lunii, Fulfuia în fel și fel de ape Zăbranicul ce Țesut în fluturi și în fire de argint Cu care era învăluit Îți place, Prichindel? Strașnic Îți pare rău după E așa. Vrei să mergem mai departe? Mai, mai, departe, mai departe, numai că mai s se aproape se zorile Se crapă de ziua Și zâna se oprește din zbor, se uită în zar și vede, într-adevăr, zorile. Atunci, să te țigoană, zbura cum zboară calul Dracului peste mușuroaie, Grop, mărăcini, bușteni, bălți, cum a ajuns într-un suflet la fântână, l-a aruncat pe diavol cât colomotorul, iar ea s-a gimuit pe cergă jos, s-a scuturat și, într-o clipă, ia că tot baba de cusear Iar diavolul. A plecat și-o și înapoi către deal l-a unde scapă de luna. Iar baba a scos covrigul din traistă și a început să-l morfolească între dinți ca în fiecare zi. Mm -hmm. Ce țivă milă și pomană, Măiculiță De dimineața ne ai scurat, azi, băguță ce să fac, Măiculiță, dacă n-am somn Miluiește-mă cu ceva, miluiește biată păcătoasă Hai ca că n-am acum bătrânică, lasă altă dată, crede-mă, că n-am Crezi, crezi, să ne crează Dumnezeu pe toți, drăguță De o frumusețe stranie, basmul simbolic al dracului îmbracă veșmintele unei ferii scăldată într-o aură de poezie magică. Ai senzația că rătăcești într-o grădină plină cu flori viu-colorate, care exaltă mirosuri amițitoare. De data asta, vraja nu se mai exercită numai asupra subconștientului uman sub forma unor ispite diverse, ci ca un ucenic vrăjitor, transformă chiar esența făpturii umane în semn de pedeapsă pentru cel care s-a dedat practicilor magice, deslănțuind forțele tăinuite în această veritabilă cutie a Pandorei. Pentru a rupe cercul, măcar pentru o noapte, omul supus magiei trebuie să-i scălească un adevărat pact cu diavolul, devenind el însuși un instrument al satanismului, să calce, deci, în zona interzisă. E interesant să subliniem, Cumpăna dreaptă pe care o ține Caragiale În acest bazm între realitate și ficțiune Vorbirea personajelor În special a babei Este de un realism crud Presărată cu multe vorbe de duh Gesturile sunt cotidiene Dracul este ospătat cu costiță de porc Și bea dintr-un clon diraj de rachiu Chiar descoperirea elementului supranatural Coarnele și codița Departe de a impresiona sau speria E făcută la un ton șagalnic Aproape comic Marele maestru al râsului nu poate să uite pe cel de-al doilea sfătuitor al său, spiritușul din între două povețe. Chiar atunci când se apucă să ne povestească întâmplări fantastice, o face zâmbind. Iată, în basmul Mama sau Împăratul Florică, drama va fi provocată de jignirea profundă pe care o simte țiganca, mama lui Florică, ajuns fiu de împărat, auzind că va lua de soție o fată de crai și nu de împărat. În basm, Țiganca se apucă să drăcuie fără niciun fel de jenă, iar împăratul exasperat va striga în limbajul cel mai pur al unui chiristigiu, vecin cu jupându-mi trache, «Eu stric, că mă apuc să vorbesc politică cu niște femei nebune!» Sau un făt frumos cu moț în frunte, încercând să îmbine după proprii obicei realul cu fantasticul, care caragelui termină basmul fără minuni. Făt frumos rămâne slut la chip și la trup, dar mintos, iar domnița frumoasă, coz, dar tare neroadă Chiar dacă aparent fiecare împrumută celuilalt ceea ce lipsește Aparent pentru că ceea ce le schimbă împățișarea se petrece doar în mintea și ochilor Iar această vrajă aparține dragostei Spun unii și alții că n-ar fi fost la mijloc puterea ursitoarei Ci numai vraja dragostei a făcut așa prefacere minunată Așa e, dragii mei Zică-i dragoste și pace, te-a vrăjit, atât a fost, din pocit frumos îți face și deștept din el mai prost. În retutindeni, zâmbetului Caragiale iese atât biruitor. Departe de el, în proza fantastică, umbrele lugubre ale unui Edgar Poe, de pildă, atmosfera apăsătoare de bur medieval a prozelor lui Hoffman sau cețurile misterioase din scrierile Anei Radcliffe. Maestrii lui sunt glumețul și iubitorul de lume Anton Pan, cântărețul de inimă albastră, povestirile orientale o de nupți, istoria isprăvilor lui Nastratin Hoja și, bineînțeles, basmele populare românești, acea prelucrare fantastică a unor motive mitologice și poetice care reprezintă un tezaur inestimabil în cultura oricărui popor. Dacă povestirile Hanului Mânjoară la Conac și mai ales Carul Dracului sunt direct influențate de folclorul românesc, Chirianul reprezintă o reinterpretare a unui motiv clasic. Continuându-și seria de povestiri fantastice care au la bază prezența spiritului malefic, satana, Caragia le apelează de data aceasta la Belfegor al diavolo, al lui Nicolo Machiavelli, încercând o transpunere a lui Belfegor într-un București de epocă fanariotă. În această povestire întâlnim deci trei elemente distincte, un motiv clasic, poezia strană a unei lume orientale și elementul autohton vizând o epocă istorică bine determinată descrisă în amănunt cu pana ascuțită a unui pictor de moraburi. Localizarea lui Belfegor, alias Dardarot, diavolul, care se transformă într-un negustor bucureștean de pe vremea lui Mavrogen, Chiria Nulea, are ca scop, ca și la Machiavelli, demonstrarea unui dicton. Femeia e mai rea decât Dracu. La Caragiale, însă, Întreaga demonstrație capăt accente comice pronunțate, ea vizează parodia. Belfegor, dracul cel mare, care mai înainte de a fi căzut din cer fusese arhanghel, este înlocuit cu aghiuță, un drăcușor de mâna patra, ghiduș și fără minte. Iadul lui Dardarot este prezentat într-o veritabilă scenă de bufonadă. Toate personajele sunt minuțios caracterizate. Chirianulea, un om deștept și blând, cu multă știință despre ale lumii, cu purtări alese, pătruns de filotimie, Acrivița, o femeie aprigă, adevărată scorpion, stare să păgălească și pe dracu, precum și o întreagă galerie de portrete. Negoiță, Chiera căpitanul capitanul Manoli Gaiduri, savuroase caricatură umane prinse în mișcare cu limbajul lor pitoresc, cu gesturile și întregul lor comportament zilnic, personaje viabile aparținând epocii, fiind de fapt produs al ei, o oglindă fidelă a vremurilor în care au trăit. Povestirea debutează ca o veritabilă proză fantastică, cu un pronunțat caracter parodic, menit să stârnească un uriaș hohot de râs. Liniște! Liniște a Care din voi nu e zevzec ca să-i treacă pe sumnați toate? Trebuie să fii luat seama ca și mine că toți oamenii sosiți aici în iad la noi Nu se plâng decât numai de soțiile lor Toată vina pentru pierzanea lor o aruncă în spinarea festelor. Femini și numai femini Liniște, liniște Pe spusele oamenilor nu trebuie să punem mare temei că știm noi ce iubitori de adevăr sunt Era la iarăși nu vine să lasă așa lucru ciudat, fără de aproape cercetar. Așadar și prin urmare, după multă echipzuință Am hotărât să trimet pe Mititelu, pe Aghiuță Dar ce? Aghiuță n-a venit? Aghiuță? Aghiuță? Te cheamă întunecimea sa ta, Aici sunt, întunecimea ta Nu, încoace proclete Da, te dai coare, eh? Simți, -și că am să te pun la treabă nu. și te pitești miti tău, taichi? Nu. Am să sucesc eu, un pic Liniște, liniște! Ascultă, maghiuță, puiule. Ai să iei din comoară împărătească o sută de mii de galben, da, iau, iau. apoi ai să te împienințezi din cap de încălcâie în de omoritor. Ce ai să te duci pe pământ. Au, au. Unde ți s-o părea că este locul cel mai potrivit Acolo ai să te căsătorești Da, da, da au, au, Și ai să trăiești cu nevasta ta 10 ani Numai <laughs> Dar pe urmă ai să te întorci. Mm -hmm. Și ai să-mi dai socoteala de toate Pâncât ai trecut ca om însurat Înțeles-o mai puiule? Înțeles întunecimea asta. Păi dacă mai înțeles puiule au, au. De ce mai stai? Păi dacă nu-mi dai drumul la ureche întunecimea se nute de ochi. După o clipă de ezitare, Aghiuță Chianulea se hotărăște să se așeze la București, că mai umblase de multe ori pe acolo și loc bun de petrecere. Banul e scump, dar învârtit bine aduce peste 100%. iată deci pe Chirianulea la București, stăpând peste o pereche de case frumoase în mahalaua negustorilor. Acum trebuie să-și făurească și o identitate. Și cum se poate răspândi într-o mahala mai bine istoria unei vieți, decât povestind-o unei bătrâne vecine, tare curioasă din fire, colportoare de vorbe, un adevărat telegraf al mahalalei, Chiera Marghioala. Poftim, poftim, cheramarghioala, stai jos pe kilim, aici, aici, lângă mine, cafea, hă? dulceață? O să stăm un pic de vorbă dacă nu ți-e cu supărare, eu am să trag și un ciubuc Mie îmi zice nulea. eu sunt de felul meu de prin părțile Sfântagorei, dar uite ce vreau să te rog, cheramarghioala ce vorbim vorbi noi acum Să nu care cumva Să se afle Că eu vreau să te iau în slujbă Ca femeie cinstită și Credincioasă ce te știu de mine. Că dacă aflu că ai spus Cuiva la vreun vecin Cât sunt eu De blând și cât ești De bătrână Te, cot te cotonocesc Că-ți rup ciubucul ăsta pe șale Ai priceput? Acum cum aș putea? <laughs> n-am obiceiul, în viața mea n-am Mâncat labe de până <laughs> Ei, hey, Kirianule, eu am slujit La case mari, boierești Câte am văzut și am auzit Bine, eu. bine, bine Părinții mei au fost oameni de jos Pe când împlineam șase anișor Le-a venit părinților dorința Să meargă la Hagealăc M-au luat și pe mine Și ne-am dus călare pe catâri mm -hmm. Până la portul Salonicului. Acolo ne-am suit pe o corabie mare și-am pornit către Iafan. Iana! Trei zile cu soare și trei nopți cu lună am mers tot drept înainte fără nicio supărare. Cam a treia zi am mâncat fasole și ridichi. Ce să te pomenești, așa cam pe la toacă au început părinții mei să se vaite. Mor și al mor, mor. mor. Un călugăr papistaș, care se suise cu noi pe corabie, ne-a întrebat: Ați mâncat acum în postul paștului fasole și ridic, o ridic și fasole. Ridic și fasole. Atunci nu prea e bine, a zis călugărul. Până răsărea luna. Tata întâi și mama după el și-au dat otpusul. Pe mine, văzându-mă plângând, și-a făcut pomană capitanul de maluat pe procopseală. Întâi slugă, pe urmă ajutor, mai apoi tovarăș. E, am trecut prin multe peripeții Cât o căr și bătăi am înghițit Numai eu știu Destul să-ți spun că încet încet M-am chivernisit cum se cade Am învățat cât am colindat prin lume Purtările frumoase Știu câteva limbi străine Încă despre a românească pozice Fără să mă laud că o știu cu temei Așa că m-am săturat De primești de călătorilor Și am venit să mă așed aici În Valachia, la București Să mă bucur în niște de rod Îndelungat, e mele trudă. Doamne, Chirionul, eu zic că bine vrei să faci. Frumos ești, bogat ești, de trăit știi să trăiești. Numai că ti-ar mai trebui și o jupaneas. Asta e. Știu eu câteva fete. Nu mai spune, Iar despre tot ce mi-ai spus, să mă omor dacă o afla cineva, măcar o vorburiți. Bineînțeles că până seara au aflat toții case. Până în două zile, mă o până într Până într-o săptămână, tot târgul, toată lumea a aflat povestea lui Chirianulea Iar de atunci, în post, nu mai mănâncă nimeni ridichi cu fasole Toată lumea mănâncă fasole cu ridichi Și știindu-l, om avut și chivernusit Au început să-l invite negustorii la tot felul de sindrofii Doar, doar și-l vor face ginere Numai că Chirianulea pusese ochii pe acrivița Fata lui Hagi Cănuță, toptangiul de pe vremuri Și în curând. Au și făcut nuntă mare cu lăutari Dar iată că abia intrând în casa lui Chirianule acribița blânda și sfioasa acribița se transformă din mielușică Într-o adevărată leoaică Te voi toate slugile ca să vă spun că de acum înainte eu sunt stăpână Și să știți că cu Ianulea nu o să vă meargă cumva mers cu prostul de Ianulea Și încă să mai știți că eu am toane pe cine m-o supăra cu ca măcar Îl pleznesc și îl trimit mai decât la Agie să și se cu de acolo Scurt! Ați înțeles? Hai, acum ieșiți afară. Da. Ah. Cine te-a supărat psihimuci? Lasă-mă mi pace. A o dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă oh, ierți. Oh, eu, nu, oh, eu nu, nu de aici. Și n-ai deloc. Uite-mă, pun în genunchi, înainteată rogote, nu mai sta așa bosuflată, îmbufnată mi se rupe inima, crivizo. nu te nu mă mai plictis. Nu mă scol până nu mă ierți. Acum stai așa până pui mine dacă poftiști. Oh. Ah, ba nu știi ceva. Ce? scoală-te mai bine și mergi de spune să tragă caleașca. Da. M-am plictisit. Mă duc să fac o foiță Vai de mine și de mine, crivizo. Am început să vorbească lumea numai de nu ne-ar bate toba cu atâta ca cea mai. Și de atâta petrecere nevinovată să ne parte. Domne, ta nu trebuia să te fi însurat să iei pe fata lui Hagi cănuță dacă te-i știai pârlit. Trebuia să iei o maharagioaică să-l să-ți rufele, să țin mai pe mama și măsline. Pui în casă! Eu voi să trăiesc! Da, m-a măritat! mă duceam la călugărie. Și în sfârșit, dacă îți place, chirianule! De nu! Du-te, de te primă! Nu. Să ne vedem cum-i vedea acea! Fără o no no. Și Iată cum pentru bietul aghiuță metamorfozat în Chirianulea, iadul se mută pe pământ. Minte, și apoi zafeturi peste zafeturi, foițele, stostul, o căile, bârfele, o oh, până oh, oh, oh, oh, când n-am mai putut și i-am spus să ta! În gură, Scorpie, că pui să te lege, să te ducă la balaruc Dar n-a fost schip Așa că mi-au luat câmpii și am vrut să mă răzbun de femei Dar când am văzut-o la căpătâiul ne poate mitropolitului tu pasă-mi te aflați de scântecul Am fugit cu coada între picioare și până aici în iad Nu m-am oprit întunecime Nu m-am, nu mai nu M-am pătruns -am acum -am cum merge precina Alar să-ți fie, dragă să frumos te fi... important, am ce zici ce? Cu ce vrei să te răsplătesc A. pentru atâta o steleacă? Stăpâne, pe acrivița, să nu văd aici cu Și al doilea, să mă lași să mă odihnesc. M-am deșalat cu atâta trebușoare pe pământ. Nu mai pot mă Nu, bine, bine, nu bine, mai ceasta. sunt rupt să-mi Ai să dorm da. 300 de ani de aici înainte. Numai Că să te mai supere nimeni da, cu da. Acum, du-te de te, dă -te mă duc, curcă, Du-te de te curcă. Mă... Povestirea Chirianulea se încheie și motivul satanismului în proza fantastică a lui Caragiare. În această ultimă bucată de un comic savuros, satanismul e privit ca un atribut al femei și nu al diavolului, care nu are decât un rol de experimentator, pentru a verifica teza după care femeia are, îl sperie și pe dracu. Este de remarcat de asemenea și un transfer de personalitate, de substanță biografică. Autorul se identifică într-un pasaj cu eroul său, mai bine zis cu aspirația lui de a se stabili într-un loc tihnit, spre a se bucura în liniște de rodul trudei sale, în cazul lui Caragiale, Berlinul. De asemenea, descrierea din scena cu Chira Marghioala. Știu destule limbi străine, încă despre o rumânească pot zice, fără să mă laud, că o știu cu temei. Măcar că de viță sunt arvanit și nu prea am învățat buche. Se potrivește foarte bine autorului. Iată cum zâmbetului carageale, umorul să fin se răsfrânge și asupra propriei sale personalități. În Chiria Nulea, povestea renvie o realitate istorică cu tot coloritul ei pitoresc. Lumea mahalalei negustorilor, curtea fanariotă, curtea băniei din Craiova, un întreg tablou de epocă de o impresionantă verosimilitate, ceea ce l-a făcut pe Ibrăileanu să considere această operă drept cea mai bună novelă istorică din proza noastră. Era odată în Bagdad, sub domnia strălucitului calif Harun al-Rashid, un negustor bogat care avea o nevastă bătrână și un fecior, Abu Hassan. Și iată-ne acum purtați de pana ilustrului scritor, prin grădinile înmiresmate ale Orientului, într-un cadru feeric de o de noți, ca să aflăm povestea lui Abu Hassan, ca și în alte rânduri și în această narațiune, care le operează un transplant, un tip de mahalagiu simpatic Este transpus în lumea feeriei orientale Și confruntat cu legendarul calif Harun al-Rashid Înțeleptul înțelepților are până la urmă Multe de învățat de la acest mucalit simpatic Care devenit calif pe o zi Împarte dreptatea cu multă chipzuință Pedepsește fără de legile Fără cruțare Și trăiește potrivit unor norme de viață sănătoase Neaspirând la altceva mai mult Decât îi poate oferi existența Așa cum și-a orânduit-o În spatele vorbelor lui se află desigur autorul, un epicurian în sensul cel mai strict al cuvântului, gata să se bucure de viață la modul plenar. Iată cum își rezumă concepția sa Abu Hassan într-o discuție cu Luminatul Calif. Frate dragă, ce să -ți spun? Uite, să-ți mărturisesc drept. De când mă știu, atâta mi-a plăcută în viață. Să mănânc. Nu, nu ceva scum, dar bun și curat. Și mai ales se beau un vinișor, cum știu eu Dar nu singur Mi-a plăcut să petrec întotdeauna cu prieteni Și a ajuns Calif pe o zi, iată-l procedând potrivit receptelor sale Da... Unde sunt? Unde... ce asta? Eu în... eu în palatul acesta? Stăpânitor al credincioșilor, sărucirea ta să nu mai doarmă. E vremea rugăciunii, soarele stă să se arate. Vesează? Sunt rează? ce să fie asta? Mulțime de rob și de curten? Și frumusețile astea de Curtene Și muzica care te ridică în slavă? Visezorul se întrează: Stăpânitor al credincioșilor, trebuie să mergi în sala tronului, în... că iată a sunat spatul: Împărătesc! Nu dorm. Nu dorm. Ce mai? Dar, dar, dar cum, fără știrea mea, să ajungă peste noapte calif? Mă rog, frumoasă curteană Da, spune e adevărat că eu sunt stăpânitorul credincioșilor? Mai adevărat, nici nu se poate prea luminate stăpâne Mare mincinasă Dacă e așa, atunci drăguților să ne așezăm la masă Nu, nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie să vă osteniți să-mi faceți vânt toate Nu, poate să mă răcurească numai una singură alte șase poftiți la masă Așa, așa. Alături de mine Să-mi țineți de urât. Cum te cheamă? Vraja inimii Vraja În sănătatea mătăluță Vraja inimii vraja Te rog să-mi faci și matale Tot așa hatâr În sănătatea tale Așa, așa, așa Acum dacă vreți să umple și tu O cupă frumoasă Așa cu mânușițele tale Ca să închin și în sănătatea mătăluță Și... Uite așa, uite așa, o îi face de șapte ori ca să nu super pe niciuna din celelalte drăguțe Ce vrei? Stăpâne, sunt Jafar, în altul tău sfetnic Aha, așa, bine, bine Jafar. Dă capitanului poliției să meargă în ulița unde este o gemie, Aproape de podul Bagdadului La gemie. O să găsească stând la taifas un iman și patru bătriori cu barba albă da. Să li se da câte o sută de vine de bău la tălpi Că sunt niște fățarnici și bârfitori da. Așa Apoi -l -l. spune vistiernicului să ia o pungă de o mie de galben Și să o ducă în dar din partea califului mamei unuia Abu Hassan Abu Hassan, ai înțeles? Da, luminația ta Așa. Se va face în tocmai cum ai poruncit Da, prea bine Acum să cânte muzica Vreau să mă veselesc Trezit a doua zi în Mahalauasa Aproape de podul Bosforului Abu Hassan cunoaște dezamăgirea omului Care a gustat din cele mai alese bunătăți ale lumii Și acum este alungat de la masă el refuză această nouă realitate, planurile se amestecă în mintea lui, devine violent, tulburarea echilibrului vieții sale pașnice e gata să intunece mințile. Vraja Inimii! salbe de Margheritar! Steva Azorilor! Gurița de Margean! Da, unde, unde sunteți? Veniți în coace, draguțelor! Da ce ai fătul meu? Ce ți s-a întâmplat? Babo, cui zici tu fătul meu? e cui să-i zic? Ești tu băiatul meu, Abu Hassan? Eu băiatul tău? Ce, nu ți iei seama la vorba? Eu sunt stăpânul credincioșilor, bre! Pentru Dumnezeu, fătul meu, taci să nu te audă cineva Să te creează că ești nebun Ei dinaintea mea, scorpie, nu sunt fiul tău Sunt stăpânul credincioșilor, pie! Fiule, Vino ți odată în fire! Să nu te văz pleacă odată! Cine este a Hasan acela despre care vorbești? Eu sunt stăpânul credincioșilor Și dacă nu lipsești dinaintea mea Am să te îmbrâncesc încolo Fiule, ți-ai pierdut mintea și frica de Dumnezeu Să ridici mâna asupra maică Să vină slujitorii Să aștearnă masa Rază de soare Vraja nu minu Săriți, oameni buni, Vraja de... Nu mai înțeleg nimic Dacă sunt calif, de ce nu m-am trezit înconjurat de rob și curteni? De ce marele viziri și atâția ofițeri din preajma mea m-au părăsit? s fi fost numai un vis? ce Lipsiți! Lipsiți toți dinaintea mea! Eu sunt stăpânul Hredincioșilor! Afară cu toții, ai plecat? Să-l plecăm fidele și să-l punem într-o cușcă, să-l permite! Mai întâi să-i dăm două, trei vâne de bob pe spinare... Ce-i stai... Stai, stai, stai... Un vis m-a smintit A intrat un duc necurat să-mi umple capul cu visul acela Care, n-am ce zice, era frumos Dar pe urmă numai eu știu ce am tras de pe urma lui Oricum o fi fost, de acum știu că a fost numai închipuire Sunt sigur că nu sunt stafie de calif măreți Ci numai bietul Abu Hassan cu asele rupte De acum nu mai vreau niciun fel de mărire. Mi-e foarte bine așa cum sunt Totul se termină ca ambasme Harun al Rashid dă pe față înșelătoria Și îl răsplătește pe Abu Hassan Pentru modestia și suferințele îndurate Însurându-l cu vraja inimii Roaba de care se îndrăgostise când era calif de o zi De fapt, savoarea acestei povestiri stă tocmai în contrastul dintre cadrul feeric al acțiunii și spiritul miticist al personajului central. El guvernează ca un sancio panța neauș transformă palatul califului într-un soi de local de petrecere, încingând niște dansuri, ca pe mahalalei, încât toți ofițerii, curtenii slujitorii, ba chiar și Harun al-Rașid, înțeletul calif, se tăvălesc pe jos de râs. E în ultimă instanță un proces de demitizare a basmului, de inserare a realului în fantastic, de cumpănire dreaptă între cele două planuri. Iar rezultatul este pe măsura geniului lui Caragiale. O proză surprinzătoare, încărcată de poezie prin care străbate precum raza de soare de sișul unei păduri, zâmbetul bonom al marelui comic, dragostea sa de viață și de oameni, credința în valorile nepieritoare ale omenirii, în frumos și adevăr. Rătăcindu-se prin grădinile suspendate ale basmului popular și a feriei orientale, Ion Luca Carageale ne-a lăsat câteva nestemate, cărora vremea le-a conferit o strălucire nouă. Experimentând pe acest tărâm, Ion Luca Carageale și-a găsit continuatori de frunte în literatura românească, începând cu Mateiu Carageale și până la scriitori contemporani din noua generație, pentru care proza ilustrului moralist a însemnat o tradiție demnă de urmat. În sufletul lui Caragiale, au existat într-adevăr doi spirituși. fie că a ascultat pe unul, fie că a ascultat pe celălalt, el, scritorul, și-a împlinit un destin artistic demn de toată prețuirea. Ați ascultat proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale, emisiune de Elisabeta Munteanu. Au interpretat Mihai Fotino, Stella Popescu, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Aurel Rogalski, Nicolae Lucian Botez, Matei Alexandru, Emil Liptac, Sandu Sticlaru, Eugenia Bosânceanu, Adela Mărculescu, Rodica Sanda-Tsuțuianu, Alexandru Arșinel, Candid Stoica, Mia Macri, Eugenia Maci, Ileana Tarnavski, Ileana Șerban, Gheorghe Novak, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puican.